Слід відзначити, що тепер слово «недолік», набувши значення російських недостаток «нідочот», втратило колишнє значення, віддавши його синоніму «нестача». І витискає з ділової, а часом із художньої мови, інші відомі слова, що з погляду мовної традиції, є чіткішими відповідниками до російських «нідостаток», «нідочот». Таких слів є чимало – «хиба», «вада», Огріх, прогріх, похибка, помилка, недоробок. Чи не краще і природніше зазвучала б перша фраза, якби замість недоречного там слова «недоліки» поставити «огріхи». У роботі рільничої бригади виявлено багато гріхів, або хиб, недоробок. Найкраще не пішло б і в другій фразі, якби там стояло слово «хиби» або «вади». Це оповідання захоплює і хвилює своїм збістом читача, але в ньому є багато стилістичних хиб, вад. Українська класична література і народна мова користується словом «недолік» тільки в значенні «нестача». Для інших значень уживають наведених слів. Івана кликали в селі переломаним, мав хибу, Бо все ходив схилений. Стефаник Російському слову «із'ян», близькому своїм значенням до слова недостаток в українській мові відповідають «ганжа», ганджа, «ганжа» або «ганж», де перший звук проривний, вимовляється як латинське «г». Бувають люди з природженою ганжею, нечуй левицький. У всій стайні нема коня без ганджу з шевих уст. Із цих прикладів бачимо, що наша мова має досить відповідників до російського. Недостаток, недочот, із'ян. Та чи варто заміняти всіх їх, одним словом, недолік? Хоч би тільки з стилістичних міркувань, та й то нема в цьому потреби. Обслуга і обслуговування. обслуговування У місті відчувається погана поштова обслуга. Читаємо в одній газеті. І відразу впадає в очі помилкове використання слова обслуга, яке має інше значення, ніж те, що надала йому газета. Обслуга це не дія, що задовольняє чиїсь потреби а група людей, призначених виконувати певну роботу, здебільшого у військовій справі. Російським відповідником до цього слова буде «Ращот», прислуга, як це бачимо в такій, наприклад, фразі «Гармату викотили на платформу, а обслуга зайняла теплушку» Козаченко. Коли треба передати дію, спрямовану на виконання якогось завдання, тоді слід удаватись до слів обслуговування або обслужування. Облік і обличчя у постаті головного героя Роману перед нами постає облік нашого сучасника. Читаємо в рецензії на художній твір і не можемо зійти з дива, про який це облік пише рецензент. Адже цей іменник, що походить від дієслів «облічувати», «облічити», має в українській мові точне значення, скільки ще не взято на облік самостійних груп, які боролися з окупантами, але не знали, як зв'язатися з іншими підпільниками «Яновський». Вартілі добре організовано облік і зберігання кормів, колгоспник України. Рецензент механічно переніс в український текст російське слово, не зваживши на те, що це слово є також в українській мові, тільки з іншим значенням.